ومن يضي الله ورسوله فقد فاز قوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما أمن الله تجد مشيرش من مشروعها سب Allahum në gjëllë gjëllarë më zotin e vetëm të vërtet e falëndërojmë, dhe vetëm për e ti ndihmë dhe falë i përkojmë. Allahum në gjëllë gjëllarë më i lutëm që të narojë për skeqës, e cila nuk është gjëtjetër vetëm se pasojë e vetëve dhe e vebrave tonën, cili ndoj që Allahum në zonë në rukë të drejt nuk ka kushtahun për i salë, dhe cili ndoj që të vijonu dhe në drejt nuk mund të auzojt e këtë drejta asë kus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 O ju që keni besuar, friksoni Allahun ashtu siç e meriton Allahu të friksohet ai, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman të dinj. Gjithashtu i Madhi Zot, Xhallaxalu, apelon mbar njerëzimin kur thotë: O ju njerëz, friksoni Zotin tuaj i cili ju krijoi me një vëdi të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshortet në ti, dhe prej këtyre të dy bashk i Madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra. Friksoni Allahun me emrin e cilit përbetoheni. Ruajini lidhet farfisnor mendis jush. Adia mes e Zotit është mbi umriqyrës. Gjithashtu i madhi Zot, Jalla Jalalu, na drejtohet në Kur'an kur thotë: O ju që keni besuar, frikësoni Allahun dhe mos flisni vetëm së mirë dhe drejt. të drejtë. Nëse ju do të flisni mirë dhe të drejtë, Allahu do t'ua falë gjunaht dhe do t'ju mësonë që vazhdimisht bëni vepra të mira, kush i bindet Allahut do t'dërgouari te ti, Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, pa dyshim që ka fituar lumturinë e vërtetë në më të rrinë e kësaj bote dhe në më të rrinë e botës tjetër. Në në vijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e të malë i zotë në kuramën në famëllarë. Ska dyshim, se orientimi më i mirë përmbar njërzimin, është orientimi që skicojnë me jetën dhe me vepër në ti, Mohamedi Alehi Saratu Veserami. Ska dyshim, se punët më të kësianë sa jesat në feja dhe në besim, gjdo sa jesë është bidatë, Në çdo abidat të humbje, në çdo humbje përfundon në zjarrin e Xehenemit, Allahu të lutem me emrat e Tij të bukur dhe me atributet e Tij të larta që të na ruaj neve dhe të gjithë besimtarët dhe të gjithë besimtarët nga zjarri i Xehenemit. Para sa ta nis këtë hutbë, dua të lutem Zotin Xhallal dhe Jalal, unë dua të them, o Allahu Zoti i Justicis, çdo besimtarit dhe çdo besimtarje që i ke mundësuar sot të përgjigjet thirrjes Tënde, ya ja, yuhal ladhina amanu E dhanundi el sala min youm mi el juma fa sa'u ila dhikri allah o juqini besuar ditën e xumah kur bëhet thirrja për falje shpejtonë në vendet ku përmendet zoti i lutem allahut për çdo besimtar dhe besimtare që këti a jeti kuranur, dhe dhe zotë, i është përgjigjur këtij ajeti kuranor dhe është përgjigjur kësaj thirre të madhit zot xhellaxelal. Allahu t'i japë të mirën në këtë botë në botën tjetër. Nosa allahun xhellaxelal që ato ftyra besimtarësh dhe besimtaresh që kam bushër sot gjamia, shpia dhe të madhët zotë në toë, vendet ku adoroat Allahu Gjene Gjelalën. Nusë Allahum që këto fityra t'i zbardhoj dhe t'i bardësoj si në jetë në kësaj bote dhe në jetën e bote së tjetër. Amin. Falendojmë Allahum Gjene Gjelalën për mjërstit dhe begatit dhe t'i t'i pan në mërta. Në gjdo moment që besimtari do t'ndalet në këtë fejt bukur, në këtë fejt madhështore dhe t'megullu në çdo detaj ose nga cili do prizëm që ta shohë fitën islamin, që ta studioj islamin, do kuptohet se ka të bëjë me një mrekulli, me një dhuratë e cila do të jetë për njeriu, lumturim në jetën e kësaj bote dhe lumturim në jetën e botës tjetër. Një fe, e cila nuk ka të bëjë fare me njerëzit, nuk është produkt njerëzor, por është një fe qiellore, një fe e cila i përfshin të gjitha momentet dhe detajet e kapilare të jetës së njeriu. Një fej e cila nuk ka ardhur për një kohë të caktuar Një fej që nuk ka ardhur për një vend të caktuar Një fej që nuk bie ndesh me natyre në pasë të njërzore Një fej që nuk bie ndesh me logikën e pasë të njërzore Një fej e cila jep të dobtit, havën që meriton E cila jep femrës, vendin që duhet gëzoj Një fej e cila ashtë fej e debatit Një fej e cila pranon mendimin ndryshë në momentin që ajë arsujetohet dhe vijet në të në të rrezëm e debatit dhe konsultimit. Një fe, e cila e ka si princip bazë të vetin të drejtat dhe drejtsin, të drejtat që do të thotë, gjdo njëri obligohet për të drejta dhe ndajti obligohet të drejta dhe drejtsia, që do të thotë se islami nuk ka kuptim në qopë se nuk ka drejtsin. Një fe, e cila e ka obliguar drejtsin dhe e ka konsideruar atë si princip bazë pa të cilin nuk ka kuptin feja dhe besimi i besintare. Këtë flasë është për drejtsim, në këto kohë kur nuk ka drejtsi, në këto kohë kur mungon drejtsia, në këto kohë kur gjithë njërzë të flasën për drejtsim dhe në emër të drejtsis, dhe nga inflamorin e të drejtsis dhe të drejtës, normalisht që është të bështirë. Mirë po në momentin që kjo drejtsi konceptohet si pas mënyës që islamit feja e madhët zotë, gj ka orientuar dhe këshiluar për të, është shumë e thjesht për të konceptuar, dhe shumë e thjesht për të jetuar, sepse zoti i madhë. Gjëllëve gjelalu mu e obligon më besimtarin dhe besimtarin për të qenë të ke drejta dhe me të drejtëm. Ja, juhe në ledhina, amenu. La e gjimënë në kumë, shana anu komin, alla alla ta adilu. O ju që keni besuar, nëse dikush ju bënë pa drejtsi, kjo mos të mbarë tjove që ju të jeni të Ja vëdhën kashë, po i madhi Zotë gjëllë gjëllalu hu, nësa e sa a jetë e kuranore, obligon besimtarin dhe besimtaren për të sjenë të drejtë. Madhi Zotë gjëllë gjëllalu hu, në ka të reguar sa i vetë është i drejtë dhe nuk bënë pa drejtësi, dhe se pa drejtësinja ka bërë haram vetës të ti ja ka ndaluar, kur ja i madhi, imni haram të dhulma ala nëfsi, u gjaan të humbejnë kumë harrama, felat e dhalamu, Oronte mi, foti i madhë Zot, Xhenna Xhelalu, oronte mi, un ja kam ndaluar pa drejtsinë, zullumin vetes time. Dhe kështu kam gjykuar që në mesin e njerëzve, pa drejtsiati e të jetë ndaluar, prandaj mos bëni pa drejtsi, mos bëni zullum mes vete. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do t'i porosiste besimtarët duke thënë, kërkojeni hallallikun dhe falni mes njëri tjetrit, përpara se të vit dita e gjykimit dhe kur pa drejtsia, do të paguat shtrejt, do të paguat me të mirat e njëriut, apo do të paguat me të kshijat e ti. Kur flasin për drejtsin si termë, qëfar në në kupton islami me fjallën drejtsin, janë në dujë momente interesante që islami i ka trajtuar në konceptimin e drejtsis që të ketë drejtsin të o. Momente i parë e drejta e gjdoj individi për tjetuarë, e drejta e çdo individi për të besuar, e drejta e çdo individi për të zgautorur, e drejta e çdo individi për të qenë i barabartë me të tjerët në konkurimet e jetës së kësaj bote. E drejta e njeriu për të ruajtur logjikën e tij, për të ruajtur gjenezën e tij. Drejtësia në Islam nënkupton arritjen në e më të mirës mundshme, edhe nëse sakrifikohen disa të mira të vogla dhe largimin e të keqës së smundshme, edhe nëse si pasojë e saj njeriu mund të bëjë disa të këqija të vogla. Drejtësia në Islam në nënkupton që të gjithë individët janë të, të barabartë përpara ligjit, përpara drejtësisë, dhe mos ketë hatër apo mos ketë gjykim mbi disa njerëz dhe jo gjykim mbi disa të tjerë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të thoshte Tavalladhi nafsu Muhammadin bi yadihi law anna Fatima bint Muhammadin saqat la qatatu yadaha Pasha Zotin i cili ka ndor shpirtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sikur Fatimeja bija e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam te kishte vjedhur do te kisha prer doron Doktor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e tha në një rast kur një grua shumë e fisme dhe me shumë popularitet në meke kështë vjedur dhe ndëryri njëri ju mëj dashur tek ishte të këmuhamedi saur e srem a i shte Usama të bënu zejdin radhi allahu ta'alan hu Usama u futësi ndërmjetës që pejga mirë i sasëm toleron të këtë rast dhe pejga mirë i sasëm i drejtohet duke i thëmë e të shfaun fi haddin min hududin la si thako ndërmjetësëm që më zbatohet dhejtësia dhe ligjë i Zotit në topë, një jo, më të më kashë. Po, islami, qysh në originën e ti, orientojë se originën dhe njërës është pastërtia. Gjdo njëri është i pafajshëm, dhe i sa të vërtetohet akuzan bë të, Muhammedi Salasem Porositi thëmë, të këthëmë, inëkum të khtasimune i leje, wa laallë ba'dukum, eblahu fi hudjetihimin ba'më, el bayyinatu 'ala, faman qadaytu lahu bi shay'in min haqqi akhihi fa inna ma aqdi lahu bi qit'atin min an-na'l el bayyinatu 'ala al mudda'i wal yamin wa ala man ankara. Jo vini për të gjykuar tek unë dhe ndoshta ndonjëri prej jush, ditë paraqes argumentet apo ti fshi faktet, ti fshi ti fsheh faktet. E diheni se nëse unë në bazë të asaj që paraqitet i gjykojt dikujt me të drejten dhe meritën e tjetrit, a i mos kujtoj se ka fituar, po duhet di se faktikisht ka marrë nga zjarë i gjehenemi dhe e ka quar në shpine ti. Pasta i tha, argumenti dhe fakti për akuzuesim, ndërsa i që akuzohet është i pastor dhe lirohet nga akuzat thjesht me një betim. Po në të zoja, se si njërës të mëdhenjë, kër ledzojnë dhe studjojnë dhe hulumëton për islamin habitën përbalën këti fakti dhe se si feja e zotë të gjëllë në gjelalu dhe islami e ka si princip të vetin drejtsim dhe zbatimin e drejtsis pa bërdalim se kush është personi i cili është për paramesh. Për da është të transmitohet se Ali ibn Abitalim radhi Allahu ta'alan mu njëherë e humbet parzmoren dhe parzmorën e ti e gjeti të një krishterë. Dhe nërmë në shkuret pa parzmorën e ti, i ndritua gjukatës pasi i krishterit pretendonte se kjo parzmorë ashtë e ti dhe nuk është e aliut, rradiallohan, dhe i drejtohen gjukatësit. Dhe gjukatësi, në basi uri njësoj, pa varsin sa aliut ishte khalifë dhe u dhejqës dhe i pari i muslimanve, i ullit të dy njësoj dhe i drejtojt Aliot radiallahu ta alamu i thot të kja guzuar të të krishterin se të ka vjetur parzmorën argumentin dëshmitarat, faktet i tha Aliot radiallahu ta alamu e dhjet që është e imja i tha në gjuhën e gjyëgjit dhe të ligjit nuk funksionon dhjet argumentin tha unë nuk kam dëshmitar pasta ju kujtua tha kam dëshmitar fëmit e minë sa fëmia nuk mund të jetë dëshmitar për baban e tij. Nuk pranohet dëshmia e fëmis për prindin. Atëri thani u radhiyallahu ta'alahu, unë nuk kam ndonjë argument që mund të argumentoj vërtetësinë e kësaj gjëje. Atëri thotë shorëhu, i thotë krishterit, i thotë duhet betohesh edhe më kaq lirohesh. Dhe ai normalisht e kishte shumë të lehtë për të betuar dhe ubetua, që kjo është imja. Thot, ka diju, gjykatësi, me kajsh thot se anë ca mbaroj, parzmore ashtë ati që e ka në origin dhe ndorë, nërsa për të ju thot, e i lirë, për të vazhduar. Dhe pa mbaruar, dhe pa dalë nga sada e gjyqit, i kështerit deklaroj islamin, sepse tha, një feje cila e trajton, u dhejtsin dhe prisin, me kajsh çartsi dhe në këtë drejtësi nuk mund të jetë vetëm se një fësh që ka ardhur për të mbledhur Zot, është hu la ilahe illallah o është Amduhumu, wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluh. E njëjtë person, shorreq alqadhi, sprovahet një herë me dëbirin e tij, me djalin e tij. Dhe i biri në shtëpi tregon tjatit Se si është puna për një rast X Dhe i thotë orë babë, kërë të vi puna për gjyqë Unë do të dalë i thotë si garanci për këtë person I thotë mirë Po të i duhet keshë parasusht I thotë se nëse delë garanci Dhe personin më parashitet zbatohet vijqin bëty Tha po, kam të qarë Dhe u bë gjyqë Djalin në një garantë për një borë që kështë shogu i ti Dhe personin nuk ju për gjyqë Në mësë të sajë, në mësë i mbaroj a fati i pritjes, shorehu mori vendimin për djallin e ti me burgim dhejë në plotësimin e shumës për cilën a i kishtë hyrë garantë. Shumës e borgjët për cilën a i kishtë hyrë garantë. Në njëras tjetër, të regohet se i pari i Egyiptit me djallin e ti dhe familjen e ti që jetonin dhe udhishin në Egyptin, një dit i birë i ti bën një garë me një djalë kopt, ortodoks, Egyptian, dhe normalisht kopti e kaloi në garë dhe fitoi, si më thënë. Dhe djalo shi i khalifës birë i mbretit në gjësë daquajmë kështu, ose birë i prisit e goditin, i dhe ku bërë e tit më kalosh mua, Djalohë që nuk a harrojë këtë dhe shkojnë shpi dhe u një ankuat jati. i ati. I ati i hypi kalit apo dhe vesë qëra ka qenë në të ko dhe shkom në medinën e pejga merit sallallahu ane sëlem për të ankuar. Dhe kër e mërë veshtë omrën dhe këtabi radiallahu ta në mundjarjen, i thret të dy dhe u dhejësin dhe të birin e ti. Dhe i thasit goditi, tham goditi kështu. Dhe e goditi si që kështë godita i të birin, pas ta i thamë sild një një shkopë Mi thënë që të shkopin, thënë kam punë Ja solën shkopin dhe fillohi të gjundë të khalifit Ose atit parit prisit të Egyiptit Tha kjo ishte barazi përsa i përket fmive me njën e tjetërin Kurse kjo ishte për ty Me të staqmet të, të munnase Wa katë veledet hummahatuhum hum ahrara Kur i rëbruat njerëzit Ndërgohë që nënat i kanë lindur të lirë nga barchet e tyre Për njajën më interesante që ka transmituar historia islame është shlirimi se mërkendit. Shlirimi se mërkendit o dhikëj nga komandant i njori ushtrive islame Kotejbetu i për në muslim. Kotejbja mbasi e rethoi kështjelen për kote gje të, të, të, të tëra dhe të gjatë nuk ishte nuk ishte Asnjëdoj suksesi dhe mendoj që të përdortë një taktik bërë si kurotërhojsh dhe urdroj u shtrinë e ti që më stjapin shenj njete, u futën për në për u fshehën dhe urdroj u shtrinë e ti që më stjapin asnjë shenj njete një dit, dytë dit dhe dit në tret kur banorët e vendit ati usiguruan që gjendja dhe situata është qetsuar fiduan të jetonin një jetën dhe ditët e zakonshme dhe në momentin që hapen dyert të qytetit, ushtria myslimane me një urdhër hyn në qytet dhe e çirontë vendin i cili ishte bërë pengesë për rrëpëtimin e tyre. Ndërkohë që fillojnë në këtë qytet, zbatohet ligji dhe sheria e Islamit. Filluan banorët e qytetit të njhinin bazat parimet dhe mësimet e islamet. Dhe ndërë të tjera mësuan në diqka që ishtë në dëm të qliruës dhe të këti vendi. Për të arsue, një grupë murgjish u dhëtoj një dit për të khalifi Amr ibn Abdulaziz, që di e madhe. Në basi i pret Amr ibn Abdulaziz i të, të kushështë halë juaj, të të halë juaj jo mështë se ushtria jote, për e ka qliruar vendin tonë atje nuk ka zbatuar ligjet e shariatit sepse ligji i shariatit thotë nëse ushtria muslimane përballet me një vend duhet që në radhë të parë t'i ofrojë atyre islamin si alternativë në radhë të dytë për të gjetur një gjumë mirëkuptimi dhe barëshje dhe nëse këto të dyja dështojnë atëherë është çlirimi thotë ata bën një lloj taktike dhe një lloj lufte që nuk na e dhanë as të parëm si alternativë Aste dytën se si alternativë, po direkt zbatun tretën Thot omër i më në Abduraziz, khalifi Thot, mere këte letër dhe do të të qësh gjukatësit të vendit atje Kusë është gjukatës? A i du të gjukojnë nësjush, sepse unë jetoj këtu Në damask, nështë situata është tjetrati, nuk mund të gjukojnë në këtu Dhe shkonë grupi i murgjëve me letër në omër i më në Abdurazizit në Sëmerkan Dhe i dorëzohet letra gjukatësit dhe gjukatë si thëret, u dhejësin, kutejben, dhe thëret grupin e murgjët cilët ishin ankuar. Dhe ju thot, kush është ankesa juaj? Sanë nuk është batuar ligji të cilit ju i përmbani në qërimi në vendit tonë. Nërmës të ta nuk thëshin qërim, a ta thëshin pushtim, pa nëjë thejmi qërim. I thot gjukatë si kutejbes, i thot si është puna, thot inderuar gjukatës, Lufta është hile. Lufta është taktik. Ne në luftë nuk mund të sillemi drejt. I thotë, "Jo, ti nuk ke zbatuar ligjin." I thot ai, "Çdo gjë tashmë është mbyllur dhe jeta po vazhdon." I thaj, "Jo, nuk është kështu." I tha, "Atë çfarë duhet bën?" I tha, "Obligoheni ju të gjithë të dilni nga qyteti." qësë të qenit gjithë, du të alimi qytetin bosh dhe pastaj të boni alternativat. Normalisht, fjalla e gjukacit dhe ligji dhe gjukimi i kadiot ishte i pa diskutushen më lidhen musliman me qëfar kishin dhe dole nga qyteti. Mirë po, problemin ishte diku tjetër, se qytetarët e ati vendi ishin familiarizuar me fenë dhe besimin e ri, dhe me njërëzit cilët po ajetën me drejtësi, misi përfaqën e togës. E kura ta u larguan, banorët thanë po në mundon dhichka. dhe qka. Dhe quuan pastaj një grup njërëzish që ti trasim edhe njëherë dhe të futen me qëtësi dhe me pashë në bast të asaj që edhe më herët kishë nërëndakort me njërë tjetërin. Ula i ka abaj tini i bimithlihim Kjo është historia e bukur, që nga të regon kjo fe e bukur atre kur zbatohet dhe vjet një jet nga njerëzën. Sëpse Zotin Gjëllë Gjëlanu ka gjykuar dhe ka vendosur, se me drejtësi jetojnë popuj dhe shtete dhe kur më ngon drejtësia shtetet, bjen dhe popuj të shuhën, nëzotin Gjëllë Gjëlanu në mevët e ti të bukur dhe me atributet e ti të larta që të nabëj që të jetojnë të drejtë, me të drejtën dhe në kratët drejtës sa të jemi gjalu e kulu koli hadha wa staghfirullah adhi wa lakum wa lisairi mu'minin e min kulli dham fa staghfiruhu innëmu u al ghafuru rahim kërkojnë allahu gjelda gjelalu u falin e të momende sepse janë momende në të mjëra kërnjëri u mëti lutat zotit gjelda gjelalu mëtë Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu wa ala amdihi wa rasulihi në ledhi stafa wa ala alihi wa sahbihi wa menu ala emma baam falenderem Allahun gjedle gjelaluhu mirësit dhe bekimet e Zodit qohshim mi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam dhe mi tjit besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojn rrugun e ti me dignitet dhe serositet dhe sinceritet dhe i në ditën e gjukimit drejtsia nëm kuptonë çuarjen ose vendosjen në vend të të drejtave dhe largimin e zullumit dhe padrejtësisë për çdo kujt çuarjen në vend të të drejtave normalisht besimtarët mëson në islam se Zoti gëzon të drejta besimtarët mëson në islam se kjo fe dhe ky besim gëzon të drejta besimtarë mëson në islam se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ndaj qdo besimtari dhe besimtareje gëzon të drejta besimtari mëson në, në islam se qdo besimtar dhe besimtare ndaj qdo besimtari dhe besimtareje gëzon të drejta besimtari mëson në islam se qdo njëri që jeton në bisipërfaqin e tokës ndaj ti gëzon të drejta qoftë këj besimtar i një feje që e more apo jo besimtar ndaj muslimanit muslimani ndaj ti obligohet për të drejta jo vetëm kaqë po muslimani mëson në fejnë ti se shdo gjales me si përfaqin e tokës ndaj ti gëzon të drejta jo vetëm kaqë po besimtari mëson në fejnë ti se edhe ambienti dhe mjedisi ndaj ti gëzon të drejta sa më i përpikt dhe sa më korekt të jetë besimtari ndaj të drejtave të zotit të ti ndaj të drejtave të fejtë ti ndaj të drejtave të pejgamberit sallallahu alejhi vesalam, ndaj të drejtave të besimtarëve, muslimanëve, ndaj të drejtave të njerëzve në përgjithësi, ndaj të drejtave të botës shtazore dhe botës bimore, aqs dhe mirë do të jetë me Zotin, xal me xalaluhu, sinë qet botë edhe në jetën e botës tjetër, aq mirë nën kupton kjo se ky besimtar e ka qumbitur feën dhe besimin islam. Unë u un ndala në katër raste se si disa prej njerëzët mëdhej përëndimor janë shprehur në lidhje me konceptin e drejtsis dhe ligjin e drejtsis dhe e drejta në islam prej tyre Edmond Burghe i cili thosht e ligji i islamit, është një ligj i cili i vend të gjith individet të shoqëris përbal një barazie të pashocje e cila nuk mund shihet vetëm se në rastin e islamit Bonaparti në kujtimet e tij do të thoshte unë besoj se një ditë bota duke u mbështetur në ligjet e drejtësisë që burojnë nga Kurani do të arrij në atë që quhet drejtësia ideale dhe bota perfekte. Sam Mark Bright is minister i jashtëm i Irlandës kur prezantoi në një rast në një seminar i cili fliste mbi të drejtën si koncept Islam, në Islam. Ndër të tjera tha Më pas djeva dha çfarë në këtë seminar, kuptova se ju muslimanët jeni shumë të obliguar dhe jeni shumë mbrapa për t'i treguar botës se çfarë në të vërtet ofron Islami në fushën e ligjit dhe të dispozitave. Një tjetër, Bernard Louis, thoti, thot, ndër të tjera, arriti Islamin me të aplikoi besimin e thellë të shëqëruar shociru, me një tolerancë të raun, duke sjedhë si në jetë shëqëri ku dominon të ligji me barazi dhe rastin më të mirë, normal e shëta i fletë prajtë sa ka hulumtuaraj, dhe rastin më të mirë të mund të gjeni në rastin e për anduris osmane. To ishim disa dëshmi, por se a ishë studion në islamin dhe hulumtonë, sa fet e bukur madhështore do të kuptoj se këto nuk janë fjalë që thjesht thuam në një orë, por janë fjalë që burojn për çdo njeri i cili dëmta kupton Islamin ashtu siç duhet. Vjen në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i dërguari i perandorit pers me një letër që ia sillte halifit Te muslimani Amr ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Kur erdhi në Medinë mendoi se vendi më i dalluar në Medinë do të ishte kështjella ose pallati mbretëror i halifit pasi Islami në ato ditë kishte trokitur deri në dyert e Persisë Ndërkohë në Medinë i pa se të gjitha shtëpjat ishin njësoj dhe nuk kishte dallim. Për ta arsyetua detyrua të pyeste njerëzit. Më tregonin se ku është shtëpia e halifit. Dhe njerëzit i tregojnë derisa të çon tek shtëpia e Umar ibn al-Khatabit. Tha s'ka mundsi. I than këtu është shtëpia e halifit. U çudit. Pastaj trokitin derë dhe përgjigjet një zë nga brenda ku është. Thotë kam ardhur me një letër nga perandori pers. Për khalifin I thot khalifi i ka dal Bile nuk i thot khalifi Po i thot omeri i ka dal Pyt një, pyt një tjetër Deri sa e gjeti omer bëndur këtabin Radiallahu ta alanu A e vini se ko e ka gjet Omeri ishte shtrirë në hije në një palme Në nën kokën e ti Kishë vendos një plis dheu Dhe po flinë të për shtatë palë qefë Nën kohën në e para dregës A ju që dit U habit dhe tha një fjalinë persisht e cila më vonë u përkthyë kjo fjali ishte adiltë fanim thà mbajte drejtësi mes njerëzve për këtë arsye dhe flen i sigurt dhe i qetë në zotin e mam që më bëj drejt të na bëj për atyrë që e them drejtën na bëj në, në krahun e drejtës na bëj që të ndihmojmë të drejtën. Edhe nëse është kundra nesh, edhe nëse është kundër vetëve tona. Siç e ka përmend Allahu xhënaxhali kuran kur thotë: "Wa la tanalū 'anfusikum", edhe nëse është kundër vetëve tuaja ose nëse është kundër familjarëve tuaj, thuajin të drejtën dhe mbajuni të drejtës. Nuk Zotin e Madh që të na bëjë në krahun e drejtës, që të ndihmojmë të drejtën sepse atëherë do të na ndihmoj Zoti xhën xhelaluhu. Nëse Allahu xhën xhelaluhu ç't çon vend të drejtat e Zotit ndaj nesh dhe ç't çon vend të drejtat e njerëzve ndaj nesh, luz Zotin e mëdh për mëshirë dhe për falje. Amin. Vëllezër të nderuar, janë në disa raste, cilët na kanë thënë që ti lutemi Zotit xhën xhelaluhu në këtë ditë xhumaje për një në dy raste, në zdi praj në dy raste operacioni, pa dhe dy raste tjera punë vështisish, nësë Allah në Gjellë Gjellalu mu, që të ishëroj të smurë të muslimanve, nësë Zotën Gjellë Gjellalu mu, që atë që e ka sprovuar prej muslimanve, sprovën e smundjes të jakthej në shlirë i gjuna është dhe më katësh. Nësë Zotën Gjellë Gjellalu mu, që të largohi gjdo smundje nga gjdo musliman. Nësë Zotën Gjellë Gjellalu mu, për çdo njeri që na ka thënë lutem dhe të bëjmë dua për të që Zoti ta shërojë, që Zoti ta pastrojë nga gjunahet, që Zoti Xhenel Xhelal u t'i kthejë dhimbjen, cikletin në sevat dhe në shpërblim dhe në xhenetet më të mira. Amin. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluuna alannabi. Ya ja, ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sot është ditë xum'a. Dhe pejga merin Zodit sallallahu a.s. Në aporosis të duke thëmë, në ditët e gjuma, që unë i sa më shumë salabate mi pejga merin sallallahu a.s. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema salli të ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, indëka hamidun me gjithë. Vezrë vneruar, mos i aroni vezrë tuaj dhe motrat tuaja në siri dhe në burma nga lutjet dhe duat tuaja. Mëse haroni nga lutje dhe doa të tuaja, ne nuk kemi mundësitjetë për t'indimuar, ama arme në lutjes dhe doas, gjithse cili prej Rom, për i neshe zotërëm, për këta është një obligohet që t'lutet për vleznë dhe për motrat e ti në siri, dhe obligohet që t'lutet për vleznë dhe motrat e ti në shtetin diktatorian paganist, budist të burmës. Allah një më vleznë të tanë këtë që janë. Allah në kërcof islamin dhe muslimanët, Allah është ka trofë dhe poshtrofë të gjitha të që nëftën islamun dhe muslimanët. Kur dhe qohëshin dhe sa dhe qohëshin se fushia madhi të madhit zot është në bishdo këshin. Eqim në salatë, inë në salatë të në hanën faqshat i vërmungër, wa lëdhikullahi akbar, wa lëdhmi anën u mëndës në umën. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, illa allah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah